Én javasolnák itt az eltásnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az, az igényeivel, hát a zenekar felé, és egy műsorbizottság is, akkor majd le fog rendezék. Az itt megfelelő igények, amik, hiszen káros sportkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt csertan, akik működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük, és hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sport, sportnál is, és hogy egy műsorbizottság adja hát az igényeket. Egy olyan. Ha szerintem van a BB kultúr. kultúros ezt meg tudja oldani. egy szervetnek A, a, van, a van, van, van, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, vannak, kell vannak, vannak, jó, vannak, vannak, él. lennünk mindenkinek, ez a Club Radio 95.3 benne az addig jó, míg K. Babbal pszichopetivel és az önök alázatos narrátorával és ne feledkezzünk meg hiper vendégünk van amit onnan tudunk, hogy hiper hogy most megnéztük az internet számológépes világhálót és azt láttuk, hogy az Albert Einstein bizottság Batsandau című opusza amelyet mi mint, mint hallhatnak a kedves hallgatók az már csengű hangként letölthető ezen egy kicsit csodálkozott vendégünk, Rex Wahorn Benji sok szeretettel üdvözöllek! Derbusz. Mit szólasz ehhez? Megvagyok döbbenve. Szóval arról van szó, hogy a Bizottság nevű zenekar az 80-as évek elején alakult, fontos és meghatározó eleme volt a magyar popzeninek, és azt gondoltuk, hogy miután Vahorn András most egy rövid időre Magyarországon tartózkodik, egyébként az Egyesült Álmokban él dolgozik, beimitáljuk a stúdióba és megkérdezzük, hogy hogyan is volt a bizottság, meg egyáltalán mi is van vele? Telefonszámunk 2407953, illetve 0630303093, ez utóbbi szám SMS is. Tehát Bácsandaú csengőhangon, Bahorn András a stúdióban. Kezdjük az elején. Szóval, volt a pomázis asfészeként interpretált hely, ami a te házad volt, amiről azt mondták a 80-as évek elején, hogy hogy hát az volt a bázis. Hogy volt ez? Hát azért lehet, azért terjedhetett el az, hogy az volt a bázis, mert valamikor, az évszámokra én nem emlékszem pontosan, meg nevekre se, tehát bármit mondok, nem biztos, hogy az pont úgy volt. Valamikor, amikor az egész kezdődött, szóltam a haveroknak, hogy szilveszteri buli lesz nálunk. És aztán, akkor még, hát telefonunk nem volt és akkor este hat fele egyre többen jöttek, kiáltam az ajtóba, és láttam, hogy az állomás felől tömött sorokba emberek jönnek az utcán, félre az ajtóból, és bejönnek a házba. Nem ismertek. Nem ismertek, én se ismertem őket. És aztán úgy alakult, hogy az összes akkor fontos zenekar oda került, és fölléptek a hát műtermembe, ami egy istálóból egy istálóból tulajdonképpen, ott volt a teljesség igénye nélkül, a a vágtázó halott kémek. Mi lehetett, ki lehetett? Hát még ott lehetett mondjuk az ETA, Igen. ott lehettek ugye a László Viktor, ott lehetett a Trezor, a Vécsi Atika, Mond lehetett a kettes műsor? Kettes műsor, az akkor még nem akkor volt. Még nem De minden, úgyse tudom, mindenki majdnem ott volt akkor, és akkor így el is terjedt, hogy az volt az indító éjszaka. De előtte ugye már volt a Vajdalajos stúdió, aminek te tagja voltál. Volt a Vajdalajos hát amikor a haveroknak szóltál, az mit jelentett? Hát az azt jelentett, hogy egy-két havernak szóltam, már nem tudom, hogy kinek. A Vajdalajos, ahogy is majd, akkor már volt bizottságzenekar, mert arra emlékszem, hogy a bizottságzenekar ugye az a fekete bárányok koncert, bukkant föl az emberek számára, bár előtte mi még mi már szórakozásképpen zenélgettünk már évek óta de aztán, hogy véletlenül meglettünk hívva a Fekete Bárányok koncertjére, amikor való, valami valójá, valamikor augusztus táján lehetett, ettől kezdve zenekará váltunk, meg kaptunk meghívásokat, és láttuk, hogy komolyan vesznek minket. Hogy jött létre a bizottság, tehát miért pont azok lettek a tagjai, akik a tagjai voltak, miért nem volt például, mint tudom én, Bukta Imre, vagy mondjuk ha keresünk még Vajdalajos stúdiósokat, nyilván sokan vannak, akik valamiért nem voltak a bizottság tagjai. Hát már még a Vajdalajos stúdió előtt is néhányan, akik aztán Vajdalajos stúdiósok lettek, szerettek zenélni, és Szentendreiek, és néha zenértünk. Volt úgy, hogy egy évben egyszer, volt úgy, hogy egy kicsit többször. Ezen kívül a kiállítás megnyitókat úgy csináltuk, hogy legyen rajta happening, performance, lehetett ez zenei vagy másmilyen, és így aztán ezt a gazember tudta. Azon kedves hallgatóink kedvéért, akik nem tudják, hogy ki a gazember, próbáljuk meg bemutatni. Vaszlavi Gazember Petőfi Velorex Sámán Lászlóról beszélünk, aki jelenleg, azt hiszem, Leányfalunél és a Leányfalui művődési háznak a, vagy az igazgatója, vagy a kultúrfelelőse. Tényleg? Aha. Nem az. Na szóval, Gazember kint tanult a Szovjetunióba, hazajött, és minden áron szeretett volna valami botrányt kavarni. Akkor ő a punk zenét szerette, és gyűlölte a táncház zenét, ezt a magyaros magyar népzené. Uh -huh. Tehát szeretett volna valami botrányt kavarni, amivel ő szerzett két számot, amiben az egyikben a, a táncházakat húzta le, a másikban már nem tudom mi. És hát mivel nem ismert senkit, mert épp hogy hazajött a Szovjetunióból, minket ismert, akikről tudta, hogy ö, mi mindenre kaphatók vagyunk, és néha szoktunk zenélni, és arra gondolt, hogy Alakítsunk egy zenekart, csak arra, hogy bejussunk egy tehetségkutató verseny döntőjébe, ahol mikor már bejutottunk, egészen addig valami elfogadható zenét játszunk, és mikor bejutottunk, akkor aztán elénekeljük azokat a pank számokat, amivel nem juthattunk volna be amúgy. És akkor gondolkoztunk, hogy mi legyen a nevünk, és arra gondoljuk, hogy legyen az egy bizottság, mert majd milyen jó lesz, hogy amikor oda eljutunk, azt mondjuk, mi vagyunk a bizottság, és mi eldöntjük, hogy mi nyertünk, és elénekeljük. Itt lehet csúnyát mondani? E, mennyire csúnya? Nagyon. <gül> akkor ne, akkor. Jó, nem. tehát volt egy olyan szám, amiben minden, amit most el tudtok képzelni, gazdag benne a volt, van. Minden benne volt, és többek között ez a szem. Na, tehát így aztán összeálltunk azok, akik szerettek zenélni, és emellett e még szereztünk más számokat is. Elkezdett jól esni ez, hogy majd nem egy évvel egyszer jövünk össze, hanem minden héten a pincében. És akkor így volt, a, így lehetett az, hogy amíg próba szünetébe kindültünk a nem tudom már melyik kocsmába, akkor arra jött egy csaj, megszólítottuk, Kiderült, hogy opera énekesnő, mondtuk, nem jössz énekelni, de jövök, hát ez lett a kokó Kokor volt. volt? Igen, igen. Hát nem ez volt a személy igazolva. Akkor próbáljuk meg egy kicsit összefoglalni, tehát hogy kik voltak az enekar tagjai. Volt Bernát Y. Sándor gitár, volt Efzambó István billentyűhangszerek hangszerek valami, összes többi, volt Felugosi László ének, volt Rex Wahorn, Benji szaxofon, és az összes kezébe kerülő instrumentum, volt a kokó, aki énekelt, volt a mari, aki dobolt. Na várjunk csak, nem egészen így van. Ott még voltak dobosok, abból gond volt. Tehát jöttek, mentek néhányan. Volt a az Ádámka, azt hiszem, Gáli Ádám a neve. Ő is volt egy darabik. tehát a mari az később uh -huh. csúcsosodott ki és akkor az Ádám kongás lett, mit tudom én. Tehát engem nagyon történelmi hűséggel ne vádolja. Na, De... és uh, igen. Demokratikus De... intézmény volt a bizottság nevű zenekar? Tehát amikor eldöntöttétek, hogy Ádám, te soha többet nem dobalol ebbe a zenekarba, akkor az Ádám mit szólt? Ádám nem hagyta el, azt mondta, jó, hát akkor majd kongázom. Nem, már arra nem emlékszem. Hát mennyire lehetett az demokratikus, nem tudom. Hát, Jött a Johnny be a A Johnny Szuszowski ott volt, Johnny, ő kezdettől fogva ott volt, ő velünk volt, mint zenész. De ő nem képzőművész volt? Nem, nem, de ő volt az egyetlen zenész viszont. Hát ő volt az, aki tudott zenélni, akire azt lehetett mondani, hogy játsz egy ilyet, és akkor nagyjából ő olyasmit játszott. Hát körülbelül így, így születtek a számok is, mivel, hogy hát én mind a mai napig nem tudom, hogy milyen hangot játszok a hangszeremen, amin éppen játszok. Igazából csak így érzéseket próbáltunk meg lejátszatni egymással, és amikor az úgy jól ment, akkor megpróbáltuk még egyszer. És így lett egy, mondjuk egy szám. Sokat kellett gyakorolni egy számot? Hát nem voltak a bonyolult számok, <gül> de ja, nyakoroltunk. Gyakoroltunk egyre többet, és akkor így zenekará váltunk. El, és megtörtént -e az, amit uh, az ember Pető, Petőfi Velorex Sámán László tervezett, hogy na, akkor majd egy tehetségkudatóra bejutunk, és ott uh, jól lehúzzuk a táncház mozgalmat? Ha majdnem megtörtént, az volt a probléma, hogy már az első elődöntő elődöntőjén kirúgtak, minket olyan rosszak voltunk. Bár a nevünk akkor mi olyan mi volt? bizottság. Uh -huh. Ez annyira tetszett nekik, benne volt a, a Brody a zsűribe, aki mindig látogatta a Vajda stúdió kiállítását, tehát ő szeretett bennünket, és mindjárt összehívta haverokat, hogy itt vannak ezek a szentenzélyek, ez biztos marha jó lesz, mert ők mindig valami érdekeset csinálnak, úgyhogy, és marha jó a nevük is, úgyhogy mindjárt minket raktak utolsónak, hogy biztos mi leszünk a legjobb. Na most mi ugye politikai okok miatt nem érdekezzenét játszottunk, hanem egy BB King blúzzal kezdtük, a is gone away, én énekeltem volna, olyan szörnyű volt, hogy mindjárt leállították a harmadik taktusnál, hogy biztos, hogy ezt akartátok játszani, nincs valami már, akkor játszottunk valami mást, ami még rosszabb volt, nekem szétesett a szakszofon, a dobos balkez, akkor még az nem is a mari volt, a doboz balkeze, balkezes volt, a jobbkezes dob, nem passzolt neki, Úgyhogy tulajdonképpen egy számot se játszottunk. Végig megbuktunk, kész vége, a projektben egyébként benne volt a, a Vaszlavik is? Ebben benne volt, hogy a Bernárd Maci, Maci benne lett vonalra, nem emlékszem. Mert ugye az volt az alapindulás, eh, hogy na, akkor a, majd meg. A Vaszlaviknak muszáj volt, hogy benne legyen, mert ő miatta volt az egész. Mm. Na és akkor hát ebbe belebuktunk, de ez nem szekte kedvünket, mert, olyan, mert lassan már volt három másik szám is. A saját volt, nem mi viking? Tehát a vagyok és hazudos talán megvolt, és megvolt a lánykéne nékem, meg volt még kettő laca szám. Valami ilyesmi, de mondom, nem tudjuk. Ezzel folytatjuk a hírek után, 6, 18 óra 29 perc 30 perc van, telefonszámunk 24 07 3, sms a 0 30 30 30 as számra küldhetnek, az addig jó még Kádár él, mai vendége Rex Vahorn Benji a bizottság alapító tagja. A klubrádió közlekedési hírei élőben a városból. Hey! Szerintem a hallgatókat sokat javult a főváros közlekedési helyzetképe az előző bejelentkezése óta. A Margitídon már mindkét irányban folyamatosan lehet haladni, a Szent István körúton is, a Pesti Alsórakparton is élénk a forgalom, de ott is folyamatosan halad a kocsisor. Ja, az Árpádídon ugyanez a helyzet, és a mező utcában sem kell már a befelé vezető oldalon torlódásra készülni. Stúdió. Szeretkeznek a klubrádió hírei. Fél hét múlt kettő perccel a Klub Radio híreit László Páltól hallják. A miniszterelnök szerint az Európai Uniós parlamenti választásokkor meg lehetne ejteni a kisebb parlamentről és a köztársasági elnök közvetlen választásáról szóló népszavazást. Megyesi Péter egy budapesti lakossági fórumon úgy vélte, ezzel olcsón és hatékonyan lehetne az véleményét megtudni a kormányfő szerint a kisebb parlament igénye, komoly kritika a parlamenti képviselők felé. A belügyminiszter szerint már a következő választások idejére megvalósulhat a miniszterelnök által javasolt 250 fős törvényhozás. Lampert Monika elmondta, hogy erre a választási szervek fel tudnak készülni. Nem felel meg a szabványoknak az m autópálya, mert a Stráda futófelületében is van Dolomit. Ezt állapította meg az állami számbevőszék vizsgálata, mondta el Keller László közpénzügyi államtitkár a Klubrádióban. A politikus szerint ez okozhatja az autópálya minőségének idő előtti romlását. Mikola István szerint az Európai Uniós szabályozás nem szabja meg a gyógyszerárak áfáját, az ellenzéki politikus szerint a magyarországi 5%-os áfa túl magas, csökkenteni kellene. Az egykori egészségügyi miniszter szerint erre megvan a politikai akarat. A Magyar Írószövetség választmánya nem határolódott el Döbrentei Kornél Költőnek a Tilos Rádió előtt mondott beszédétől közötte polgár Ernő, az írószövetség prózai szakosztályának elnöke. A testület ülése után az elhatárolódást korábban 25 levélben követelte. Az szerint ugyanis. Többrentei Kornel idézem, gyűlöletre úszító alig kódoltan antiszemita beszédében minden határt túllépett. Áfacsalásért két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott Benkő Péter színművész élettásának hat és fél évet kell börtönben töltenie. A és élettását egy nagy Kovácsiba tervezett Lovascentrum építésével összefüggő félmilliárdos áfacalási ügyben találta bűnösnek a fővárosi ítélőtábla. Páleti János védőügyvéd a Club azt mondta, eredményes volt a színművész védelme az ítélet jogerős. Végül pedig a várható időjárástól, éjszaka már vastag felhőzet lesz felettünk, hószállingózás sem kizárt, kicsit gyengül a fagyregere, mínusz két fok valószínű. Holnap egy napra enyhül a hideg, borongós nap, lesz esetleg gyenge havazással, miután erős északnyugati szélvel és plusz négy fok körüli hőmérséklettel. Hírek, legközelebb 19 órakor. Minden hétköznap este 8 órától kontra. Orosz józsa vagyok, a kontra kérdései este menni vagy maradni. Felszólítja az írószövetség választmánya a döbrentei kornél költőt a lemondásra azután, hogy több író, illetve költő ezt követelte a tilos rádió elleni tüntetésen elmondott beszéde miatt. A szövetségből kilépett, vagy a kilépést fontolgatók, magától a szervezettől a nyilvános elhatárolódást követelik dövrenteitől. Maradni, de milyen áron? Az SZDSZ elnöke szerint a miniszterelnök úgymond ötletelései miatt szóba sem került, hogy a párt kilépne a kormányzó koalícióból. Kunce Gábortól azt kérdezzük, a kisebbi kormányzó párt vajon hogyan tesz eleget a saját felszólításának, mármint annak, hogy álljanak ellen a közjogi rendszert megbontani szándékozó törekvéseknek, erre hívott föl Kunce, bármelyik politikai oldalról is jöjenek azok. A részletek este a Kontrában, illetve holnap reggel az ismétlésben. Este 8 órától Kontra, Orosz József műsora. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól vagyunk szerelve, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék nagyon hosszú olagy gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, mikádár él. Állom, állom, a, fülem, a fülem, a haja, a nyakom, a, a, a fogam, foga. mindez én vagyok, jó. Ja, mindent neked adok, Nes, oh, a tüdöm, a, a gyomrom, a, a, a vastag belem, a, belem a, combom, a combom, a szívem, a, a nyami. Mindez én vagyok jól Mindent neked adok Mindenkinek ez itt a Club Radio 95.3 az addig Gumik Kádárjel ma szokásunktól eltérően, illetve egy másik szokásunkat fölvéve és felelevenítve. Egy egy fontos embert szólatatunk meg ebben a sorozatban. Ugye vendégünk volt már gazdag Gyula, vendégünk volt már Osztos István, járt már nálunk Benáti Sándor, ma este vendégünk Kis Tamás László, ma este is volt, és ma este vendégünk Vahorn András a bizottság tagja. Ott tartottunk, hogy hát végül is abból a versenyből, amely miatt létrejött a, a zenekarából kibuktatok, mert hogy az a BB King felvétel, szong, opusz, amit szándékotokban átlejátszani, lejátszani, az nem sikerült, hiába volt a Brody szeretete. Utána mi lett? Akkor mivel megszoktuk, hogy, hogy összejövünk és hogy csinálunk számokat, a számok el is készültek és egyre több lett, továbbra is összejöttünk a pincébe, a Szentedeli Kultúrház pincéjébe, és rendszeresen zenéltünk magunknak, nem is volt közönségünk. A Szentendrei Kultúrház pincéje, az miben különbözött az összes többi kultúrház összes pincéjétől? Tehát nyitottabb volt Szentendre város vezetése akkor az avantgard képzségműszeti törekvésekre? Hát Szentendre egy speciális hely volt, igen, nem tudom, hogy a vezetőség nyitott volt az avantgard törekvésekre, de mi ott voltunk, ott volt a Vajda-Lajos stúdió is, ami egyedülálló volt abban az időben az országban, abból a szempontból, hogy egy társaság, egy amatőr közösségnek egyáltalán lehetősége nyílt, hogy önálló kiállításokat csináljon. Ez már egy különleges dolog volt. Ez köszönhető, nem tudom, hogy a vezetésnek mennyire, de köszönhető magának, annak a szentendrei légkörnek, ami nagyon speciális volt, mert abban az időben, ugye úgy volt csinálva, hogy, hogy mivel a művészek egymásnak kellett zsűrizniük, tehát a művészek utálták egymást a különféle városokban, ahelyett, hogy szerették volna, vagy összefogtak volna, kivéve Szentendrén, ahol sok művész volt, de volt egy pár művész, aki ahelyett, hogy nyírt volna minket fiatal, úgynevezett avangard művészeket, inkább segíted. Még ezen? például Dény Pál, vagy, a, vagy akár barcsa Jenő is eljött a kiállításainkra, és biztatott minket, de Dępál Farkasádám, ahelyett, hogy kizsűrizett volna minket, ami mondjuk várható lett volna abban az időben segített rajtunk, kiállt mellettünk még úgy is, hogy, hogy úgy emlékszem, egyszer, Szedny el is zavarták a zsűriből, mert nem volt hajlandó levetetni valamilyen képet. Tehát ezeknek az embereknek nagyon sok volt köszönhető. És valahogy így, ebben, ebben a légkörben, ugye volt a bizonyol volt a, a, a stúdió, és ugye ebből lett a egy részéből a bizottságzenek. de ez már később volt, ugye a bizottságzenekar 1980-ban alakult, akkor már rég volt Vajdalajos Lajos stúdió, nem csak hogy volt, de akkor már nem is volt, tehát már az, a, a, az igazi összetartás rég megszűnt de, akkor. akkor viszont nézzük meg, hogy hogy bírt létrejönni, vagy, vagy miből, mitől, honnan jött létre a Vajda Lajos stúdió? A Vajdalajos stúdió Hát az, el, az végül is úgy jött létre, hogy, hogy néhány művész, néhány fiatal ember összejött egy időben a, a, a Szentendrén, a Evzámbó öcsi hívására, hogy kirakja a képeit a templom téren, ami tilos volt abban az időben, nem rakhatta ki ember a képeit, engedélynék, tehát egyáltalán így utcán, ahhoz hogy, kiállít, ahhoz, hogy képzőművész lehessen valaki, el kellett végezni a képzőművészeti főiskolát, és akkor állíthatott ki ahhoz, hogy nem, főiskolát nem végzed művész, vagy ember uh, kiállíthassa a műveit, ehhez a közművelődési intézet engedélye kellett, aki például egyéneknek nem is adott ilyet. Nöjtlenül. De olyat, hogy valaki fogja magát és kirakja a képeit a falra, az utcán, ez abszolút törvénytelen volt. Azonban ezek a, ezek a gyerekek, zámbójcsi és barátai, azt gondolom, nem törődtek ezzel, hanem ezt megtették. Volt, amiből, retorzió? Amiből, hm? volt retorzió? Amiből volt botrány, a rendőrök ezt levetették, de egy esetben ez odáig fajult, hogy le is tartóztatták, Evzámot és a néhány barátját, és nyolc hónapig néhányukat biztos rendőrhatósági felügyelet? felügyelet alatt tartották, de hát ezt én nem tudom már pontosan. Uh -huh. Na most akkor úgy alakult, hogy ki tudja miért, arra gondoltak, hogy ezt abba hagyják, és inkább arra kérnek minket, akkor már én is ott voltam, hogy legyünk egy szervezet nyilván gondolom, hogy jobban meg tudjanak minket figyelni, és akkor arra kértek minket, hogy alapítsunk egy stúdiót, választottunk neki nevet, Vajda Lajos, mivel hogy az egy jó művész volt, Szentendrei, és így lett a Vajda Lajos stúdió. A műfászt, ha jól tudom, a műfásztól költségvetést kaptunk, egy pincét kaptunk, amit mi kicsit kitataroztunk,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 Ezzel néhány órakkal ezelőtt fejeződöttem. Tehát az alkotással nem álltál le az Egyesült Álmokban is zenéhez. De, de egy kicsit térjünk vissza oda, hogy, hogy létrejött a Vajdalói Stúdió, kapott állami pénzt, ti pedig zenélhetetek ott, vagy egyszerűen csak a Vajdalajos Stúdió működése az annyira összerántotta a társaságot, hogy, hogy lehetett nyomni tovább a bizottságot? Bár lesz, mostan összekavartuk. <gül> Igen. Hát a vajdalajos Stúdió az volt, kezdett már egy kicsit le is ülni, én már ki is léptem belőle, mert elegem volt belőle abban a formába, amiben volt. És akkor, de hát a, a barátságom a, a felugosival és a zámbóval az megmaradt, és akkor ugye hazajött a, megjelent a gazember, akkor ő, az ő kérésére összeálltunk, majd az a projekt ugye nem sikerült, amit meséltem, Maradt a bizottság zenekar ezzel a névvel, és akkor már nem emlékszem pontosan, hogy ki barátja volt a nagy Ferónak. Vagy legalábbis körülötte mászkált, ez lehetett, vagy a gazember, vagy a Bernát, aki annélkül mi nem örültünk ennek, de kimenekített a, a próbákról egy kazettát, sodatta a nagy Ferónak. Na most ugye a történet, vagy a emlékeim szerint lett volna a Fekete Bárány fesztiválon, azon tanakodtak a nagyok. P-Mobile, Hobo Blues Band, Beatrice? Hogy ki legyen az előzenekar, ugye egyik se akart előzenekar lenni, és akkor a nagyferó bedobta a gyerekek nem ismeritek a bizottságot, kurva jó zenekar, hatalmas közönségük van, ők legyenek azok. Hát mindenkinek tetszett ez a név, és Egyszer csak hallottuk, hogy föllépésünk van, életünk első föllépése, a Jógyári Szigeten mi, azt se tudtuk, mi az oda mentünk, és egyszer csak megláttuk, hogy ott 40 ezer ember áll, és vár, és van egy nagy színpad. És itt volt az első fellépésünk. A plakátokon ti szerepeltetek? Már arra nem emlékszem. Uh -huh. Itt volt az első fellépés, ahol, ami után, én azt hittem, hogy jó meg fognak minket verni, de nem, hanem azért, jött, azért jöttek oda az emberek, hogy gratuláljanak, és kérdezzék, hogy hol lesz a következő. Nekem másnap volt a születésnapom, amire, amire volt egy kiállítás, egy kiállítást csináltam a Vajdalajos stúdióba, és mondtam akkor mindenkinek, hogy ott lesz egy koncert, és azon a kiállításon, illetve azon a koncerten másnap ott volt a Lokomotív GT, az Illés Együttes és a nagy feróék eljöttek, mert hallották, hogy valami olyan zenekar alakult, vagy volt a Hajógyári Szigeten, ami még nem volt, és meg akarták hallgatni. Akkor, amikor feléptetek a Hajógyári Szigeten, akkor már egy kidolgozott műsorra jelentkeztek, Tehát akkor már volt... Akkor volt négy-öt számunk. Ezt megpróbáltuk előadni, de nem nagyon sikerült mert abszolút tapasztalatlanok voltunk, plusz előzenekar voltunk, ami azt jelentette, hogy rajtunk állítják be a cuccot, uh -huh. szóval azt se tudtuk, mit játszunk, és csak azt láttuk, hogy az első tíz sor ordítozik, hogy Ricse, Ricse, Beat, Ricse, menjetek a... Nem tudom... <gül> az... Igen. Dobáltak minket, cigaretta csikkel. szóval nagyon bonyolult volt a játék. Egy hallgató van a bajban, jó estét kívánok! Haló! Letette a hallgató. 24.07.953, 030.30.30.953. András a vendégünk, a hajógyári szigetnél tartunk. Tehát volt egy kis dobálás. No, hát akkor ez volt, hogy akkor a dobálás után a dobálás végelet. Hamarabb lejöttünk, mint, mint, mint a számok befejeződtek volna, mert egyszerűen elviselhetetlen volt ott fenn. Nem is hallottuk, hogy mit játszott, játszunk, mert hangot elfújta a szél. És úgy kellett játszani, hogy én hogy én néztem a basszusgitáros lábát, és úgy, úgy inoktam, hogy a dobos lássa hogy a basszu, rajtam, hogy a, aki, hogy a basszusgitáros tart, akit ő nem látott. És nagyjából így. De szóval mégis érdekes volt ez, és ettől kezdve jöttek a meghívások. Szóval így alakult a bizottság zené. Tehát másnap volt a zenekar, ahol felbukant a magyar popzene néhány meghatározó személyisége. Igen. Mondjuk lemezgyár akkor már ott volt? Nem ezek, nem. Ugye 1981-ről beszélünk. 80-an 80, 80, 80, 80 augusztus. 80, 80 igen, igen, igen. Uh -huh. És akkor hogyan ment tovább a dolog? Hát akkor elkezdtünk meghívásokat kapni kultúrházatból. Uh -huh. Ahova megpróbáltunk Tudtál, elmenni. Tudták, hogy... hogy mit hívnak? Vagy csak azt mondták, hogy hát itt van egy ilyen furcsa zenekar. Hát, nagyjából túl sokat nem tudhattak, mert sehol nem szerepeltünk máshol, mint a hajógyári szigeten, ahol tuti, hogy senki nem hallott semmit, mert ne, nem is szinte, tehát halhatatlanok voltunk, csak olyan volt az egész megjelenése, hogy úgy érezték, hogy ez fontos. Milyen, és volt, milyen volt ez a megjelenés? Tehát, másmilyen, mint amit a többiek tehát csináltak az, ifjús, az időben. Az akkori ifjúsági magazin az képriportban számolt be erről a rendezvényről, és ha jól emlékszem, akkor Laca talán mentes henteskötényben volt, vagy az, szóval, hogy egy kicsit ilyen furcsának tűnhettek. Igen, de nem, az, nem, nem csak a kinézetben, hanem ahogy viselkedtünk és amit játszottunk. Mint ahogy aztán később is, igazából nem egy zenei teljesítmény voltunk, vagy nem csak az, hanem maga a viselkedés volt olyan gondolom, hogy az emberekben ez megmozdított valamit. Hiszen, a, ugye mivel nem voltunk zenészek, nem lehetett nagyon zenei produkciónak nevezni, másrészt a hangosítás is olyan gyatra volt, hogy ott a szöveget igazából érteni. Nem lehetett, hangfoszlányokat lehetett kivenni, de még ha lehetett volna érteni is a szavakat, mondjuk a laca szövegei, szürrealista szövegek, tehát ott sem lehet pontosan tudni, hogy miről van szó, hanem az, hál' Istennek az lehet beleképzelni, amit akarunk. Ugye ott volt 40 ezer ember, hát akik mihez voltak hozzászokva? A közép-európai hobó blűzhöz, a térdenálvához a Beatrice-étől, mobiltól meg a kétforintos dal. Két dal. Tehát ott azért megvolt az úgymond üzenet a 40 ezer embernek, a bizottságnál meg egyrészt elvitte a szél, másrészt meg nem is lehetett érteni, hogy mire gondol a zenekar. Igen, csak azt lehetett látni, hogy valami történik, ami, ami még nem volt. Na, és akkor így ez elkezdődött. Akkor építettünk hangszórókat, erősítőket. Tulajdonképpen mi nekünk, a Bernárd Macival csináltuk ezt, és a gazemberrel, hogy ládákat építettünk hangszórót raktunk bele, erősítőt próbáltunk csinálni, és így aztán nekünk volt egyedül cuccunk amit, amit kölcsönkért, a vágtázó halott képek, vagy a halott kémek, vagy a kontrollcsoport. Ja. Ebbe, amikor lejöttetek a színpadról, akkor e, milyen volt a ti hangulatotok? Tehát úgy éreztétek, hogy na ez most borzasztó Iza. volt, a hajógyári hajó sziget, igen, igen, Úgy éreztük, hogy mi, mi innen nem kerülünk ki élve. És akkor egy darabig bemaradtunk hátul az öltözőben, majd kimentünk, és akkor elkezdtek emberek felénk futni, de ahelyett, hogy megvertek volna minket, azt mondták, hogy ez marha jó, és hol játszunk legközelebb. Vagy nem el akarunk játszani, mit tudom én Szegeden. Egy kedves hallgatónk, Kristófért nekünk SMS-t, a Szerelem című opusz, ha megkeresnéd, akkor pontosan e, tudnánk, hogy miről van szó. Mondjad. Sem. Másik sms a -e. Szia, Vahorni Isten hozott a rádióban, Csókol, és Zsuzsi. Szia, Zsuzsa. Szóval addig, amíg Bab megkeresi nekünk a Szerelem című számot, melyiken van az? Az Albert Einstein Bizottság Kalandra fel című lemezen, vagy a Jégkrém A Kalandra fel. A Kalandra fel, nem. és azt hiszem, hogy az utolsó szám? Célén. Nem, nem tudom. Szóval, nem hiszem. hallgatói kérésre következik az Albert Einstein Bizottság Szerelem című felvétele. Egy korszak szerelmes opuszáról van itt szó. Különböző, Ettől még a bahon is egy kicsit megijedtem, amit mondtam. Minek? Minek? Minek? Szelelem, szelelem, szelelem, szelelem, szelelem, szelelem. Köpni kell té, köpni kell té, köpni kell té, el, té. Ma megint itt van a szerelem. Van ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy jaj, ma nem kell kiállni a barikádra és éppisztolyal lőni, vagy nem kell elmennem nekem és a azért, módszerem belül valami újat hozni, vagy valami. Ez felvetődőt a srácoknál. Addig jó, mi Kádár él? Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. Önöket, kedves hallgatók, elnézést kérünk. Egy klasszikus opuszt húztunk le, ezért magnósok figyelem, szerelem a bizottságzenekartól. A felvétel ideje 4 perc, 22 másodperc, redzgomb pózgomb. Szerelem, szerelem, szerelem. Köpni kell té, köpni kell té, köpni kell, kell Ma megint itt van a szerelem, Ma megint izzad a tenyerem. minek, minek, minek, minek. minek? minek? minek?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 Na itt ezt kész is. 4 perc, 22 másodperc volt az a Kádár él, ma esti műsorának vendége, Vahorn András az iméntő te Hogy jött létre például ez a dal? Tehát azt mondtad itt, miközben hallgattuk, hogy egyszer nem tudnád elénekelni. Hát annyiból nem, hogy sose tudtam kétszer egymás után ugyanazt elénekelni, vagy elszaxofonozni, valami van az agyammal, hogy ez így van. De persze meg volt írva a szám, és megpróbálottam rá emlékezni is. Valahogy úgy történt, hogy írt, leírtam papírra egy ilyesmi szöveget, és akkor emlékszem, hogy az öcsinek szóltam, hogy játszál már valamit az orgonán, valami lírait, és akkor elkezdett játszani, és akkor ne úgy így, és akkor meg volt nagyjából. És akkor a, az én dalaimnak amúgy is a szerkezete nagyon egyszerű volt, mivel én zeneileg nem vagyok túl bonyolult, hogy hát halkan kezdődik, aztán a végén leszakad a, a mennyezet. És hát így lett ez is. Így. Aztán mellett dönt hogy a másodikba beszáll a Johnny, és akkor tehát nagyjából föl, föl volt építve, és így, így voltak a bizottságszámok mind majdnem, hogy végül is megvoltak tervezve. De ezen belül mindig volt változás. Egyrészt azért, mert képtelen voltam kétszer egymás után ugyanúgy csinálni a dolgomat. Másrészt azért, mert ilyen volt a zenekar. És ez volt benne a nagyszerű, hogy mindig volt valami, ami váratlan volt. Ott tartottunk, hogy lezajlott a hajúgyári szigeteken a fekete bárányok koncert, utána elkezdtek hívni benneteket és elkezdtek fellépni. Ez mit jelent? Annyit jelentett, hogy, hogy volt ebből egy ilyen fix havi megélhetésetek, vagy a festőművészet, képzőművészet és egyebek mellett volt a bizottság zenekar, amely fellépett? Nem, megélhetés, megélhetésről itt egy szó se volt, nem, nem hiszem, hogy tudtunk volna egy készlet venni abból, amit kerestünk egy hónapba, hanem hát csináltuk, mert, mert nagyon izgalmas volt. Valami kis pénzt keresünk ugyan, de hát nagyon sokba került a szállítás, és nem fedezte azt. Ugye 80-as évek elejénél tartunk, amikor eh, játszott mondjuk a Dinamit nevű zenekar, a kézbizottság által támogatott eh, Dinamit zenekar, meg volt a kemény rokvonal, ezzel szemben ott volt egy ilyen punkvonal, vágtázó halott ki meg et a CPG, és hát ebben ugye nem illeszkedett be a bizottság. Hogyan fogadták ezt a zenét, amikor megjelentetek mondjuk a Kecskeméti Kultúrházban, vagy a Szegedi Kultúrházban, vagy a Mórahalmi Kultúrházban? Nagyon jól, nem, nem csak ez a vonal volt, volt ugye még a zenekar is, tehát a New Wave akkor volt, ami azt jelentette, és a, a vágtázók se voltak egyértelműen pangzenekar. Ők azt mondták, hogy sámán zenészek. Amiből kis vita is volt, mert Lacsa is azt mondta, hogy ő sámán zenész. Szóval Vaszlavik is azt hiszem, hogy sámán Va, volt. A Vaszlavik az később lett sámán zenész. Na mindegy. Mindenki sámának készült? De nézd, ez nem, itt nem arról volt hogy megpróbálta valaki is a másik babériát, hanem egy adott korban, nem csak Magyarország, nem csak egy városban, nem csak Magyarországban, hanem az egész világon születtek ugyanolyan dolgok. Ugye Amerikában ebben a korban Perübü. megszületett a... Off, na. A mondtam, de... De én nem azt akartam mondani, akivel azt azóta találkoztam, és ők ugyanabban a szellemiségben dolgoztak, mi Találjuk akkor ki. őket nem is, akkor nem is emlékez, na. A, talking divó, hat, a, divó, divó, a Divóék. Ugye ők voltak az igazi New Wave zenekar, ugyanígy művészek, a Marx Mother Both, a szintén festőművész, képzőművész, kicsit filmezget, performál, és csinál egy ilyen zenekartat a testvéreivel. Ugyanabban az időben, anélkül, hogy hallott volna a bizottságról, és a bizottság is hasonló, hogy csinál anélkül, hogy hallott volna róluk. Na most ugyanígy a, a város Magyarországon, a városban és vidéken előbukkantak zenekarok, hirtelen, azokban, azokban a hónapokban. Így lehetett az, hogy, a, hogy az én szilveszteri bulimon volt, vagy öt zenekar. Nem azért, mert azért csinálták, mert a másik is csinálták, akkor ez volt a levegőben. Tehát mindenkinek zenekart al kellett alapítani, ahhoz, hogy old, és nem csak az, hogy azt kellett alapítani, hanem az emberek akarták is ezt hallgatni. Vagyis ez úgy volt, hogy volt hirtelen közönségele. Benji, hány emberről beszélünk? Ezrekről. Ezrekről. Az a fantasztikus, hogy ezrekről. Tehát amikor egy egyeteme meg volt hirdetve, hogy bizottságkoncert lesz, vagy koncert, koncert lesz, akkor ott, ha befért 500, akkor kínált még ezer. Sok ember volt ez. Most már ez elképzelhetetlen. És a kérdés ugye arra vonatkozott, hogy amikor megjelentetek vidéken, akkor ugyanaz volt, mint a fővárosban? Tehát értették, várták, szerették? Az, hogy érteni, az egy egészen külön kérdés. De ugye... Szóval volt úgy, hogy a héven megszólított egy cigánygyerek, hogy te vagy a bizottságos Wahorn, mert nekem ti vagytok a kedvenc zenekarom. Miért? Hát mert a Laca azt éneklő, hogy esztergálni, esztergálni, muszáj nekem esztergálni. Na most érted? Mindenki azt érted bele, amit akar. Igazából arról volt szó, hogy láttak valamit. Nem is mondom, hogy láttak, azt sem mondom, hogy hallottak, mert ezek a koncertek sokszor olyan körülmények között voltak, se látni, se hallani nem lehetett semmit. Tehát érzékeltek valamit, ami más volt, ami kifejezte azt az igényüket, hogy más legyen. És ezért ott akartak lenni. Ennél még jobb volt a helyzet, mikor be se fértek, mert akkor azt képzelhettek, amit akartak. A legjobb koncertek a betiltott koncertek voltak, mert akkor aztán végképp mindenki a legjobbat képz, nem a legjobbat azt képzelte bele, amire igazán szüksége volt. Voltak te komoly törzs közönségetek? Voltak, persze. Voltak emberek, akik jöttek utánunk, követtek minket a vidéki turnékba is. Most már tudjuk azt, hogy, hogy mi volt a befogadókkal, de mi volt mondjuk a, a világ másik felével, akik nem befogadással foglalkoztak, hanem engedélyezéssel, tiltással, betított koncertekről beszéltél. Tehát kísérte bármilyen úgymond büntető expedíció a bizottság működését. Tehát hogy viszonyult a hatalom, a hivatalos kulturpolitika a ti dolgaitokhoz? Hát nem csak velünk, hanem többiekkel is. Nyilván tartott tőlünk valamennyire, mivel nem értette, hogy mit akarunk, viszont ezrek csápoltak nekünk, miközben nekik nem. Tehát nyilván ez nem eshetett jól nekik. Már nem emlékszem pontosan, kellene tudni, láttunk leíratokat, amit a miniszter adott ki, hogy mit kell csinálni a bizottsággal. Mi volt ebben? Megpróbáltak. Ezt kéne látni az iratokat, uh -huh. azt kéne fölolvasni most. De megpróbáltak betiltani minket, tehát kiadták kultúrházaknak, hogy nem szabad. Aztán ugye rádióban nem lehetett játszani, amit mit csinálunk, ha, ha egy riporter Csinált velünk egy műsort, akkor vagy leadhatta, vagy nem. De ezek, hogy is mondjam, csak valami mindig kiszivárgott. Hát nagyon jó helyzetünk ott, azt kell, hogy mondjam. Sokkal izgalmasabb volt, mint hogyha minden szabad lett volna. Ti élveztétek azt, hogy idézővel keződik, üldözöttek vagytok? Igen, persze. Hát ez egy jó érzés volt, ami nem az, hogy üldözöttek, de hanem az, hogy odafigyelnek ránk, fontosak vagyunk. Tudod, csak az a kérdés, hogy, hogy azt mondod, hogy, hogy ezrek hallgatták, ezreknek volt fontos, de hát ebben az országban akkoriban 11,5 millió ember élt, vagy, vagy 11 millió, tehát akik nyilván nem tudtak a bizottságról, hiszen mondjuk felléptetek egyetemeken, felléptetek a fővárosban, de hát a, a, például ott van a Békás Megyert című opusz. Arról azt hiszem, hogy beszélni kell, mert mindenki azt gondolja, hogy, hogy a Békás Megyér az egy igazi megmondó szám volt. Amit betiltottak, amit nem került a Ezre meg minden lehetett halni a Békás Megyérrel kapcsolatban. Majd meg fogjuk keresni a Békás Megyert. Mi a Békás Megyer üzenete? Hát az, amiről szól, nagyon nagyon világos, közvetlen. Azért írtam, mert arra gondoltam, ott utaztam a Békás Megyer mellett el Szent Budapestre rabszolgatele, munkásoknak épített kis dobozházak, amiben másra lehetőség nincs, mint hogy meghúzódjanak egész napi munka után mindenféle remény nélkül, hogy bármi más, bár hogy ez megváltozhatna. És ha már ott tartunk, hogy hogy élveztétek azt az úgymond üldözött státuszt, az mivel járt? Tehát, hogy betiltották a koncertet, de, de lehetetlenné is tettek benneteket? El lehetetlenítettek? Ez bonyolult így mondani, mert, mert például, jó, nem léphetünk fel minden héten a tévébe, de mivel nem léphetünk fel a tévébe, úgy érezthettük, hogy mi vagyunk a tökösek. <gül> tehát a, az, az a, tehát erőt adott nekünk ez, hogy a hatalom szemben áll velünk, illetve, hogy mi szemben állhatunk a hatalommal valamennyire. Bár mi nem voltunk én, egy ez politikus zenekar. Tehát most te felhoztad ezt a Békás Megyer számot. Igazából van két politikus számunk a Békás Megyeri rabszolgaterep korrupt vagyok és hazudós. Többi nem az. Ezt a kettőt én írtam, de én nekem a kedvenc számaim nem ezek, hanem amit a Laca írtam, amik viszont teljesen szürreális számok. szóval szabadon engedi a fantáziát. Mi nem voltunk egy politikai zenekar, és nem is akartunk, én sem akartam az lenni. Mert én nekem többet ért a szabadság a politikánál. A szabadságról beszélek, ami azt jelenti, hogy nem csatlakozom semmihöz se. Én mindig magamat anarchistának, pozitív anarchistának gondoltam. Mert hát ezért aztán nem is akartam politizálni se. Én azt akartam, hogy szabadon azt csináljak, amit akarok.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 Kikelek a mosdóba, két szétenegek, baront borotválkozok és fogat fosok. Addig se nagyon gondolkodok, mert tipikus mai munkaerő vagyok, a békás negyeri rabszolgált a lakom. <tos> <tos> <tos> <tos> Itt nagyon nyugodt az a szitegrendszeren, a hét végénket kiheverem, a tévébe van kapcsolva, azt nézi minden rabszolga, tipikus mai munkáról vagyok, a békás megyei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 Szép éstét kívánunk mindenkinek! A Club Radio 95.3-on az addig jó még Kádár stábja, Bab, Pszichopet és önök önök narrátor a Pankson, de Miklós, ma esti műsorunk vendége, nagy idők, nagy új. András van itt velünk, a Vizottságzenekar alapító tagja. Szóval, hogy miért kellett tiltani? Én most így végnéztem azokat a számokat, amelyek a lemezeiteken megjelentek. És ugye kiderült szavaidból, hogy volt némi tiltás. Miért kellett ezt a dolgot betiltani? Miért kellett azt mondani egy művölődési házaknak, hogy ne léphessetek föl, hiszen az üzenet, az nehezen értelmezhető? Hát a másság miatt, tudod? Talán a miatt, én nem tudom, ők jobban tudják, kérdezd meg őket, de emlékszem, hogy amikor katona voltam, behivatott a, a politikai tiszt, és azt mondta, hogy hát, Pintér elvtárs, maga jó katona, és tudjuk, hogy maga képzőművész is, mondja már el, hogy hogy van ez, hogy maguk absztraktok? Mondjuk én nem voltam absztrakt. Azért festenek olyan érthetetlen dolgokat, mert mögötte valamit el akarnak rejteni, ami ellenünk szól talán. Pinter Elszárs mit mondott erre? Hát, hogy dehogyis, hát csak azért, mert szeretjük a színeket. Szóval érted, ez, ezzel talán jól ábrázolom, hogy miről volt szó. Vagy miről lehetett? Vagy egy részének miről volt szó? Tehát, ami érthetetlen, az veszélyes és Az gyanús. sokkal veszélyesebb volt, mint az, ami világos és érthető volt. Mert ami érthetetlen, ott nem tudod, hogy honnan jön a támadás. Ugye, hát, és itt most fejet kell hajtanunk Wilper Timrének. Nincs más választásunk. Lefejjeljük a mikrofont. Tudnélik, azt hiszem, hogy Imre érdeme az, hogy ezek a Felvételek, amelyeket itt az addig Jobban is hallhattak a kedves Odonsok. hallgatók, obuszok, szongok, e, ezek így fennmaradtak. E, ugye a tékmagnójába e, a Zambolicsinek beledölt egyszer a az tehát azon már nem lehet lejátszani ezeket a számokat, de hogy, hogy bizottságlemez megjelent, az egyáltalán hogy lett bizottságlemez? Hát az úgy le nem tudom, hogy a Wilpert Imre érdeme-e, mert nem ő volt a lemezgyár, nem ő volt a lemezgyár, <laughs> Tulajdonosan. De ő volt a közvetítő abban, hogy ez létrejött. A rövid történet az, hogy otthon, feküdtem, pomázon, elkeseredve az ágyamba, a bekapcsolom szegment. a rádiót, Petőfi rádiót, és hallom, hogy riport van, Wilpert Imlével, abban az időben már ezek a zenekarok sem ilyen kis, annyira népszerűek voltak, hogy riporterek elkezdtek riportokat, újságírók cikkeket csinálni, hogy miért van ez a népszerűség. Hogy, hogy ezek ilyen népszerűek, és hallhatjuk őket. Valami ilyesmi volt, és Wilpert Imrét hallom, aki azt mondja, hát mi természetesen készek vagyunk mindenre, tárgyalásban vagyok Vahorn Andrással az első bizottság nagylemez kiadására. Ezt hallom így, abban a pillanatban kimentem a telefonfülkébe, fölhívtam a tudakozót, megtudtam a hanglemezgyár telefonszámát, telefonáltam. kértem Wilpert, imre mondtam, Vagorn András vagyok, hallom, hogy tárgyalásban vagyunk, mikor találkozhatnánk. Hát így kezdődött. Mit mondott rá? Hát mondta, hogy szerdán háromkor, uh -huh. és akkor hát aztán, mikor kérdeztem, hogy milyen, azt, azt, mondja, azt hittem, hogy te vagy az, akivel beszéltem, de hogy kivel beszélt azt már nem tudjuk meg. A lényeg az, hogy elkezdődött valami, egy hosszas munka, aminek az eredménye lett, ez a lemez. Ez igazából úgy történt, hogy én, én úgy képzeltem, hogy, hogy ezt akkor úgy szabad csak megcsinálni, ha az van benne, amit mi akarunk. Nem akartam kompromisszumok, olyan kompromisszumokat hozni, amik megcsonkították volna a mi a produkciónkkal. Igény volt rá? Mire? Kompromisszumokra? Tehát támasztott e olyan feltételeket a Wilpert, vagy mondjuk a hanglemezgyár, ami számotokra hát, ami minden volt. Minden szót alaposan átnéztek, de én, én, én úgy gondoltam, hogy túljárok az eszükön, mert beleraktam olyan dolgokat, amik feleslegesen botrányosak voltak, és akkor azon vitatkoztunk, míg a lényeg valahogy átsiklott. Mondj egy példát, kérlek. Hát mondjuk egy csúnya szó, uh -huh. ugye? Vagy mit tudom én, ilyesmi. Tehát a, tudom. tehát a metódus az úgy nézett ki, hogy hónodod a legépedt bizottság bementél a járba vagy vittél magaddal egy, egy kazettát, ami volt valami próba? Való, valószínű úgy volt, hogy vittem egy kazettát, amit a pomázi sasfészekbe fölvettünk próbálni, és le volt írva a szöveg, és, és, és ha már nem tudom hány szám volt, ha volt tíz szám, akkor benyújtottam tizennégyet, amiből volt három, amit tudtam, hogy hogy nem akarok, de az valami miatt botrányos volt, a direkt bele volt rakva, és akkor tudtam, hogy azon akad meg a szemé. Uh -huh. Elég az hozzá, hogy hát szóval minden, minden, mindent átrágtak többször is, például, hogy a bizottság név nem használható ilyen formában, mert ez egész biztos, hogy a központi bizottságra hajadzik, ami megengedhetetlen. Ezért aztán oda kellett bigyeszteni, bí hogy Albert Einstein bizottság, és akkor így már nem központi bizottság, mert azt terjedt el, hogy hogy mihezért vagyunk bizottság, nem ezért voltunk. De a tipográfia a vörös, az még mindig a népszabadság betűtípusa volt. A lett volna, de aztán az én kézírásom már változott, és a vörös csillag helyére is zöldes ernyő került. Tehát arra gondoltam, hogy ez még ez se olyan nagy probléma, viszont a hátuljára sikerült ráraknom azt a szerződést, ami ott van, és sikerült a zenekar képét is úgy csinálni, hogy egy fekete zászlót lobogtatunk, bár rá kellett rakni azért, hogy bizottság nehogy valaki azt higye, hogy ez csak egy felirat nélküli fekete anarchista zászló. Előre nekem nagyon tetszik a lenke a képe, ami két farkas kutya között elmenő, elsuhanó alak, és végül is ez meg lett. Na most Viszont, ugye, ami érdekes volt és tanulságos, hát azt hittem, hogy nyertem, mikor végül sikerült átverni a lemezt, és a vilpertel beszélgettünk, és mondom, hát Imrém, akkor szerintem ezt eladjuk egy olyan 50 ezer példányba. Azt mondja, nem hiszem. Szerintem nem adtok egy tizet se. Hát mondom, fogadjunk egy láda perskőben. Hát én biztos voltam benne, hogy ez elad. Fogadtunk, kijött a, ki a lemez, második nap körbe telefonálok, mind a négy hanglemezboltban, amikor volt Pesten, majd darab nem volt sehol se. Hívom az imrét, mondom, imre, hol mit szólsz? Nincs egy darab se. Azt mondja, na és akkor mi van? Hát mondom, megnyertem a fogadást. Azt mondja, nem nyerted meg. Miért? Hát azt mondja, csak 9000 adtatok el. Hogy le? Mert annyit adtunk ki. Na, itt de Várjál. várj, várj, várj, várj, közlekedési érek. Mi az, amiért ma érdemes KIS-tagnak lenni? Igen. Addig jó, mi Kádár él? Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3. Mert ez a KIS éppen olyan jó, és éppen azt leszi, amit kell. Gyökér vagyok. Levágtam a pointt. Ott tartottunk, hogy fölhívtad Wilpert Imrét, hogy na, megnyertem a fogadást, mely szerint eladtok 50 ezeret, amire azt mondta Wilpert Imre, hogy nem tizet fogtok eladni. Mely szerint eladtunk mindent, a Wilpert, és hogy én nyertem meg a fogadást, ő azt mondta, hogy nem, mert csak kilencet adtunk el. De ez még csak az első poén, a poén poénja, mert kilenc ezeret nyomtunk ki, a poén poénja a következő. A legközelebbi rádió műsorban, amiben egy riporter megkérdezte a hogy oké, jól van, kijött a bizottság, de hol van a többi zenekar? Akkor Wilpert Imre azt mondta, hát hol lenne? A bizottság volt a legnépszerűbb. Kiadtunk nekik lemezt, és csak 9000 ment el. Be se hozta a belekerülési költséget. Megtapsoltátok? Hát mit lehetett? Tehát tulajdonképpen nagyon okosan megcsinálták, ezt nem is adtak ki. Utána évekig nem volt utánnyomás. El, első nap elfogyott az összes lemez. De csak ennyit adtak ki, és akkor arra tudtak hivatkozni, hogy ennyi fogyott, több nem? Te a tagjai hogyan fogadták azt, hogy mondjuk a bizottságnak lemeze lesz? Tehát nem volt ez mondjuk a klasszikus anarchista szembenállásoddal, párhuzamosan némi tiltakozással nem járt? Azt mondja, az anarista anarchista vagy. Uh -huh. És végül is egy, egy rendszer szolgálatában idézőjel vége. Kiadhatok egy lemezt. Ez, ez igazából a Bernard maci volt az álláspontja, de ezért aztán meg is váltunk tőle. Én nekem más volt a véleményem. Nekem az volt a véleményem, hogy ha teljes ellenállásba megyünk, akkor akkor lemaradunk az undergroundba, a Total Undergroundba, ahol nem tudjuk magunkat kifejezni, ahol magunknak kiabálhatunk a tükörbe. Én azt akartam, hogy azt csináljunk, amit akarjunk, de felhasználjuk hozzá őket és az ő szerveiket, például a lemezgyárat. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy létrehozunk egy lemezt, egy olyat, amiben mi is tudunk hinni, Tehát, hogy megvalósuljon valami. Nem az, hogy ellenállásba megyünk és semmi se valósuljon meg. Én ezt akkor így gondoltam. A zenekarban nem volt ellenállás ezzel szembe. Ők nem hittek benne, hogy ez valaha meg fog valósulni, de végül is megvalósul. Azok, akik mondjuk a, a bizottságban e, úgymond a rendszer ellenségét keresték, tehát az Aranyongó az mit szóltál ez megjelenéséhez? Voltak visszajelzéseitek? Nem tudom. Mert ugye aztán egy, id egy idő múlva felbukkanta a zenekarban Viktor Máté. Igen. Ő hogy került oda? Én azt akartam, hogy minél... Nekem az tetszett, hogy, hogy a Viktor Máté, aki, aki, aki egy más generáció volt, teljesen más zenét csinált, szintén tagja a zenekarnak. Ahogy mit tudom én, a tagja volt egy darabig a... Másik János az Európa Összem, ja, igen, De nem ezt akartam mondani. Én azt akartam, hogy a bizottság zenekar, ami amúgy is azért volt olyan jó szerintem, mert többféle személyiség volt képes egy programot elő, előadni, ez a többféleség még jobban kiteljesedjen. A Viktor Máté azzal, hogy bekerült, ez nem volt egy politikai tettető, nekünk nem lett könnyebb, vagy nem lett más. Én azt akartam, hogy ezt is ötvözzük. Én egy nagy. Uh, Szintézis szerettem volna, amiben minden műfaj és minden műfajnak mindenféle stílusa tud keveredni. És akkor miért azt fel a zenekar? Hát vége lett, egyszer csak az izgalomnak vége lett, mint egy szerelem. Meguntuk egymást, ami, ami azt, amikor elkezdtünk turnézni nyugaton, akkor egyre többet voltunk együtt, és egyszerűen, De hát addig is együtt voltatok éjjel-nappal? Nem, az egész más. Amikor együtt turnézol, együtt alszol valakivel, együtt kelsz, amikor, amikor éjjel-nappal együtt vagy valakivel, az egészen más, mint mikor csak találkozol vele a próbán, meg a koncerten. Akkor jobban megismered hirtelen. De hát kifáradnak ezek a dolgok, tehát az, azok az impulzusok, amiket kaptunk egymástól. Azok, azok kiszámíthatóvá váltak, már nem voltak izgalmasok. Ahogy mondtam, mi nem voltunk zenészek. Mi nekünk ez minden koncert, egy húsvér valóság volt, egy, egy, egy izgalmas happening. Ahogy ez már nem volt az, mert bevet vált vagy rutinná. már nem volt értelme. Igen, de akkor, amikor, tehát feloszlott mondjuk, hányban a bizottság? 1980 Négyben. Nem tudom. hatban. Szóval, hogy aztán néhány évvel később megalakult a, nem hat éve később megalakult a Laca Johnny ami hát a bizottság alapja is volt. Ez nem alakult meg, én akkor, amikor vége lett a bizottságnak, akkor átmentem kompjúter zenélésbe, illetve hát kompjúter szekvencert használtam, és, és akkor őket, mint barátokat áthívtam, és csináltunk egy CD-t, de nem lett ez már zenekar soha, ez sose lépett föl, hanem kijött egy CD, ilyen címen. Hed meg a fényt. Nagyon jó kis album volt az, és aztán elhagyta az országot. Tehát most az Egyesült államokban élsz, Los Angelesben dolgozol, utoljára 1991-ben beszélgettünk, amikor az, még Filmet készítettem, volt egy portréfilmet, egy rövidet, amiben azt mondtad, amikor megkérdeztem, hogy lesz-e valamikor bizottság újra, akkor azt mondtad, hogy nem, ebben a büdös soha többet nem lesz bizottság. Lesz? Hát remélem, hogy nem lesz. Ki tudja, bármi megtörténhet, lehet, hogy egyszer. De én azt remélem, hogy nem lesz. Azért, mert olyan jó az, hogy, hogy ez úgy marad, ahogy volt. Tudod, én nincs értelme. Bizottság még ha lenne, akkor se lesz. Tehát ha most összeállnánk és felállnánk a színpadra, akkor se látná senki se a bizottságot, nem valami egész más. Tehát ezért aztán felesleges is. Szóval Hölgyeim és Uraim, ez volt a bizottság zenekar. Vahorn András a bizottság alapítója volt a vendégünk, és itt hívom fel a figyelmet arra, hogy szombat délelőtt maga vendége lesz, Baor András. Azt hiszem, hogy abból ki fog derülni, hogy mit csinál most az Egyesült Államokban, miből él. Mi itt a zenék alatt beszélgettünk, az is nagyon érdekes, csak kifutottunk a műsoridőből. A kamikázival el tudunk búcsúzni? Abszolút. Akkor legyen kellemes az éjszakájuk? Igen, ja, nem, nem, nem, egy hallgató azt kérdezi, hogy kapható egy CD-n az imént hallható dalok. Igen, kapható. Hogy a többi dalal, mi van, mi van a többi dallal, Benji? Szenösszéljel van mindenféle magnuszra. Hát akkor szóna van, mindenki keressen itt, ott, ott megköszöni figyelmüket Bob, pszichopeti Peti és az önök állatotos nárátora Pankznak de Miklós, mi pedig köszönjük Valhorn Andrásnak, hogy itt volt. Felhőket. Olyan szépek ezek a felhők, sejtelmesek, áttatlanok, és természethűek. Én is természethű vagyok. Li-tajpó, a fülembe. Én vagyok li tai, Sajnos nem értek saját kínaiul, de hiszek meg ezt, azna szemem van. Ezek beszekfazék, lehetnék én is kommunikáció. Lehetnék én is kamikázni Papír nagy rád Lehetnék én is kamikázni 93. Augustus 13-ban. Nem biztos, hogy péntek, Egyedül vagyok. Nem biztos, hogy élek. Most teljesen egyedül vagyok. Egyedül vagyok. Egyedül repülök. Egyedül repülök. Egyedül vagyok és egyedül repülök. Lehetnék én is kapikált. Teljesen egyedül vagyok. Egyedül repülök. Most egyedül vagyok. Egyedül repülök. Teljesen egyedül vagyok.